Gaurko saioan kontu garrantzitsu batia helduko diogu. Pobrezia energetikoari. Zer esango dizuet? Egoerak eskatzeko modukoa da Goiernezreko laguna gertorriski bu egora horri buruz hitzekitera beste zerbaitengatik eterreko balira, ba hobeta. Baina badakizue Santiago Choaderibeta Aitor Rosa gurekin daude eta Power poor izeneko proiektua aurkeztuko digute Europar Batasunak egoera honi aurre egiteko duen negitasmo bati buruz zitzaingo digute Goien erbera, oso imppliduta dago. Ekosfera, Euskadi Gratian. Ekosfera. 28a deribe usabeaga, goienerreko zuzendaria eta langilea, eta gauza asko, <risa> kaixo ongei torri. Ongei torri, eskarik ere bai, eta pobrezia energetikoaren gainan muturra sartuta daukana, aspalditik, kaixo, <risa> kaixo Kaixo, kaixo da ez berria gaia e, honetaz zitzen genuen bueno, ez da inoiz izan zarra gaia beti izan du gaurkotasuna baina badirudi azken urte hauetan bereziki boztakket larria dela eta azken urte honetan mm, izan da gehiizkoa eta bonitzingo bueno, dugu proiektu bati buruz power poor proiektu bati buruz baina lehenabizi eskatu berrizuez. Nola ikusten duzu den oraingo egoera? Deno, ez dakit, beldur ginen, ez? negua datorrela, negua datorrela, eta haze garestia dagoen energia, eta hazea energia gutxi daukagun, eta hazea energi zikina gailera. Eta dena da kontrakoa, nola ikusten duzu den oraingo egoera? Ez dakit, iazkoa baino karroa den, nik esan hori baiatz, baino zuek, zarete adituak, aitor. Bai, esango eh, bai, nuke egoera dala, bai, okertzen duan egoera bat amal, ez Eta noski optimisma hieldu eta hau ez dala inolako ka oso bat izango, egun batetik bestea, baino bai, egoera okertzen dabeela. Nik esango nuke, besteak bestea, e, arazo, bueno, egiturazko arazo bat, bere nola baitz ondorietako batzuk erakusten dabeelako, ez? Batzuetan badirudi arazo ko kojuntural bat, edo momentuan dagoen arazo puntual bat dela, Baina gero eta garrikiago ikusten da, ez dela hori bakarrikan, baizik eta fonduan atzean beste arazuan dudatu dut dela. Beraz, nik pertsonalki ikusten dut, baigoera hau dela atzeko arazo horien azaleratze bat. Algiturazko arazo bat, nik uste dut deno gonartzenari ginela hori azkeneko urteetan, ez? Eta gainera, <laughs> Ukraina. ez, ez dakit. da pixka bat, dena batera, ez? ezin dugu okerrera joan, bai, ahalda okerrera joan, ez? Bueno, ez dakit, nik oso kanpotu ikusten dute, nik mm -hmm. oso kaleko ikusten duteak, ez dauka daturik, ez dakit, adituek, zer ikusten zuen. Bueno, eh, datu asko badaude, eh, gero ditugu percepzio asko, eh, bintzaten guri heltzen zaiguna eta azken amabilia bete hauetan, zeren geuria ez dala bakarrik eh, ba, bueno, pobrezia mota zehatzoren nolait ba, bueno, aurka burrkattzea eh, baizik eta baitare bos, beste zerbitzu asko ematen ditugu eta entzuten dugu asko bati bat gure bueno, harreta eh, zerbitzuan dauden gure langilek haiieke eh, entzunta jasan behar dituzte E, bueno, ze, zer da gure gizartean kalemaian gertatzen ari den gure bazkidei gure erabiltza lei, eta hoiek izladatzen duten gure gizartean gertatzen ari den e, e, neurria hundi batian eta bai gauzako kerrera e, juten ari dia e, zergatik azken finen ez dara karrik Energia kontu bat, baizik eta gure goera ekonomikoa nola, nolako izaten ari dan. Zaugarritasuna ez da bakarrik energiarekiko, baizik eta da, alor alormaien. Orduan ba, bueno, nola diren gure lanbaldintza, que, bueno, bestaletik anezaten da, eske, bueno, lan postu gehiago ditugu, ez da ki zer, emplegu maian obeto gaudela, baina zelo enplegu mm. motaz, hasta cercalitatesco en plegua daukago gaur egun. Orduan gauze guzti hauek, pues hor e, hor gainean daude eta ze gertatzen da, ba atal bat nolabait bere senatik edo ateratzen danean eta kasuntan honetan energiaren eh bueno, disponibilitatealde batitik kanbero eta haien presioa, ba neurritik kanpo ateratzen direnean ze gertatzen da, pues badiru hori hor gola bakarrik gakoa, ez da, baino izaten da, ba, bueno, ointxe bertan abarmentzen degun, gure poltsikoetan, e, hmm. bati bat ibat, eta badirudi hor dagoela bakarrik. Egia da, baina, bueno, horrena horre, batzuk egingo ditugula, egin ditazkegula, baino, betiko ez da, ez da, bakarrik, sukarra e, ba, daukagunean, E, edo leno baitarea aiipatu dezun moduan ez da, gure munduan, ze xuri modun lareunda meortzi PPM edo mm -hmm. ditugula eta hor hori zer da hori da sukarra. baina e, jatorria nun dauka hor gaitza abeste lekuen daukagu. Arazaren neurrian olabaitez, zenbaki bat jartzea, ikusteko zenbatea inoko arazoa denez. Utsi dazue esaten, goienerrekin du, dugula hemen, ekosferan programa honetan, bat aurten, pixkat berandu, ibiligara, kontaktuan eta erruan nirea izan da, gainera, azpimarratu erruan nirea izan da denbora honetan, baina e, zuekin askotan egiten dugula eta goienerbera zer den e, mm -hmm. bitzetan esateko esango nuke dela bueno, komunitate energetikoen alde edo lan egiten duen e, entitate bat azken batean hori eskaintzen duzuen ez hori den e, energiaren esparruaren soluzioa edo soluzioetako bat edo ekarpen bat nola nahi ere? zuen beti progresia energetikoarekin batera joan gozarete esan nahi dute e, e, naiz eta kasorik egin nahi ez izan hor dago eta gertu duzu e. E, osea, m, elkarren ondoan mugitu bartzarete bai, izan zanda espalitikan ekeska e, eukideguna bereziki pobrezian mota honekiko eukideguna eta gaur egun gustet eta Pairatzen ari garela gizarte bezala, oain eta guztet, garela danok, konturatzen danok, pobreak garela. Hmm. Azken finean pobrezea, azken finean zerbait, zerbaiten falta, duzunean. Hmm. Eta orain, asigaran, olabait konturatzen, energia gozaba da iturria, esan dezakegu, badaukagu guzkia, noski daukagu guzkia, baditugu hmm. ibaiak, noskide baditugu lai baiak, baino, hori eraldatu behar da, guk, eh, guk behar degun energia probetzatzeko, eta hor, hortan, pobreakea. Gizarte bezala pobreakia. Mm -hmm. Eta hori lehenbizien... Ne guzti, lehenengo urrats bezala hori ozen esatia, honartzea. Mm horren -hmm. horren, ba, eta orain ze neurrik ze zein gode gu, ze bide egin gode guenekin. Eta noski, ba, gizarte poberret, e, poberretu on barrun, ba, batzuk askoz okerro e, pasatzen ari dia. Eta hortan yes. bueno, pues, baita ere begira da jarri berda. Zaluziogia beko problema da? Edo ez? Edo agian arindu aiteken zerbait, baino soluzionatu ez? Ja, nik uste konpombide da soluzio absolutuak ez dira bai hobetzen joan daitekela ez. Eta menuen xandik izan duen bezala pobrea denogara eta zaurgarriak ere bai, eta zaurgarri maila ez gara daude, batzutan dirudi, bat dirudi batzuk ez, ez direla ez garela zaurgarri, baino hori oso zalantzagarria dela. En, esan bezala, konpon bide absoluturik ez, nire ustez, baina bai, norabide, interesgarri batzuk, en, apustua egin beharko litzateke norabide jakin batzuk, eta barrez, zentzu horretan, eta komunitate energetikoak aipatu dituzula, eta horrek askorako, emantzake, mm. beste, zai askotarako, e, baina esan gendetzake goien erko komunitate energetikoat badela, naiz eta oraindik estatu mailan ez dagoen, araudian zehaztuta zer zehaz den komunitate energetikoat, Europa maian egiten dituzten proposamenetan, bi energiakomunitate mota bereizten dituzte, bat tokikoa, edo eh, ezbarkatu bat energiakomunitatea, eta beste erritarren energiakomunitatea, ez batek gertutasunarekin lotura gehiago du, besteak, gertutasuna baino, ba, espektro zabalagoa. Eta, beraz, esan, esan genetzake, bagoiener, badelagian, en erritarren energiakomunitate bat. Baino, hemen garantitxuna zer da, zein da garantitxuna, ba, dituen, eta zergatik sortu zen ez? eta nik uste, zenhuretan bai goienerk betetzen dituela bete betean komunitate energetikoenak diren helburu horiek, ez, bad energia herritarren esku jartzea, modu demokratiko parte hartzaile sozial baten egitea eta sozial horretan sartzen da pobrezia energetikoa lantzea edo ikuspegi hori izatea, ez? Bestela Ari Baldinba gara, em eta horren izango esango du, baina plaka kontuarekin eta plaka jartzen uhum. gutxi batzuentzako horrekin ez dugu lortuko benetan, energia guztioen izatea horrekin lortuko dugu, interesa duten batzuena bakarrik izatea energia. Berat, horregatikan ere goienerretan ineu, ez neguen goienerren hasieran, e, baina bai asieretikan ikustenela, eta nik ikusi izan duan agatikan, ba, goienerak asieretikan izan duela, energia guztientzako izateren helburu hori, nahiz eta gaur egon oztopa ondia dauden, zeldasuna ondiak e, ere dauden, baina helburu hori eta horregat en le nuazira nahi patu duzun bezalea ez ni pobrezia energetikoan horragatik duela bi urte ni sartu nintzen lanean mm -hmm. Goiernarrek era horren aldeko opustu egin zuelako esan zuen no badagaraia pobrezia energetikoa lantzengabiltza baina hondi bultzatxo bat eman ber saio lanpostuak direk zen eta hor ni sartu nintzen mm -hmm. suerte handia duen, eta ardostik ba Goiernar pertsona bat du pobrezia energetikoa lantzera dedikatzen dena eta besteak beste zerren bidez ba, komunitate energetikoen bidez ere bai ez ba, bere aalduen horretatikan baina horretazkain, gain saiatzen dabil Ba, komunitate energetikoak pobrezia energetikoa berebaiten hartu dezaten, bestela itzulikona ez lehen esandakora amaituko dugu plaka jartzen, eh gutxi batzuentzako bakarrikan, ez. Ja. Mm -hmm. Urritasuna da problema bat, baina beste bat banaketa, ez? Eh, ze dugunaren banaketa, Bai. Bai. Eta bai. bai. hor <coughs> e, baitare, baita ze... e, honen inguruan nola murgiltzen gea baitare. ere. Eh daukagu unebeste gizarte bezala da, badi Baitu ulatrez nasko, eta baitare erakundeetatik ofizialki sortzen direlan alabai, babesan mateko egora txarren edo txarren dauden pertsonentzat, familientzat, eta, eta abar. Baina askotan baitare horrek eramaten gaitu nolabait ikuspegi esan daiteke nolabait bat Eukitzia, mm. bai, nolabait nikko karitatibua. Orduan, ematen dugu pixkat, ba, bueno, ba... Hulartzen degula, jendea horrela ezin dala egon. Baina ez daukagu ikuspegi esaten deguna iklusibitadea altidikan. E, nazken finian, hoiek e, dirabitare pertsonak, gure gizartean daudela, gubezela, hor, gizarte berdinean e, gaudela, eta nola egin dezakegu gizartea danok elkarrekin. Hor dago, benetazko erronka, eta nola bait, e, txipa aldatzeko, bueno, esagurazki pues, erronka eta ostopo ondilena, hor duen. Guretzako horragatik bestek beste normalen, ba bai, e, saioni eta beste ekitaldi eta sumo askoi, bas, jarri berdi jogu lalako izen bat, pobrezia energetikoari, baina saigu bat ere gustatzen e, itseitia horri buruz, zeren pentsatzen dugu, ni ol, lako egoran egongo banitza gustatuko litzaideak eri pobre, bai, deitzia, izendatzia, edo nola... Zergatik ez dugu, horregatik baitare lehenengo hausnarketaz, eta nanok pobre garela garelan hola eta erpiskat horrela baitare parekatzen garen, deintzat. eta ordun esaten dugu, bueno, em, egora hortatikan, ze gauzak egin ditzak egun, eh, eraginkortasun energetikoaren inguruan, gure etxetan, etxabizitzetan, etxe bizitz baldintzak, eta ba, bueno, osasun baldintzako betzeko, eta gauzak egin ditzazkegu, energia gutxio gastatzeko, gurerekinak daude oso era mm, txar batian, oroar, ordun, gauzasko bat egiteko, eta dihoaztelak gehiago, eta ikuspegi baikor batetik, ba esatiak, guazen gure erekinako betzea. Guazen mm. eukitzea leku batzuk, nun gure bizitza egin dezakegula, ba, kalitate neurri doen mail, minimo, jo, ba ba onbatzoekin, ez da hor mm. e, dago guretza gehiago gakoa, bilatzea hoi, zeren azken filan, guztet, danok egongo garela horrekin ados eta ez esatia, bueno, guazen banatzia zerbait agian, ez da mm. galderagat dut e, Euskal Herria eriburuz, eh? baina ez da kinola egin aziran pentsatut, bueno, konparak eta Euskal Herria konparatu daiteke, mm. bestitoki hori beti, ez da oso modu ona Maten du besteak baino beto balima zaude, bai hau beha... Ba, igual ez, ez? Igual, mm -hmm. igual dena gaizki gaudeta. Ba, eztakit, konparaketa gainera, moa delikatua gira, ez gutxien, ez? Eta, yeah. eta ez dia oso. Baina, bai nahiko nuke, eh, eztakit, eh, zenbaterainoko arazoa den pobreza energetikoa gure Euskal Herri honetan, ez? Mm -hmm. e, eztakit, bakoitzak gure bere txetik ikusten duta, ez du ematen hain, hain larria dennik enbadakigu, eta noski ikusten dugu telebistan, eta zelarria den kontua, eta prezioa gora egiten dutela, eta sautzen dugu norbait pagatzen aizana, inbeste eta orain horren bikoitza pagatzen duen. Olako gauzak ikusten dugu, ez? Baina, zenbaten da, arazo larri bat mm -hmm. emin euskal harrian, ez dakit erantzunik dagoen horretarako, <laughs> eta ez dakit zeini galdetu gardio dan aitor xanti priagian niri dagoit gehiago ni nabielako horretan eta esan orain txebertan daturik ez dut buruan ez uhum. baina pobreza energetikoan eurtzerakoan hori ere gauza konplexua da ez delako faktore bakarra edo adierazle bakarra kontuan hartzen baizik eta gaur egun europatikan lau adierazle proposatzen dira pobreza energetikoa neurtzeko bere garaian adierazle bakarra erabiltzen zen, eh, brezman Brenda Bortman izaneko ikertlaribatek, mila bederetzeron eta laro eta ehuneko amarraren adierazlea erabilitzuen, hasi izan erabiltzen horrek esan nahi du, zure diru iturriaren edo itxe bizitza, edo biziki deta unitatearen, diru iturrien ehuneko amarr, baino gehiago erabiltzen baldin bada, energia, ea, en engaztua kubritzeko, ba, pobreza energetikoan zaudela. Ea, en gaur egun laua adierazlea ofizial daude, europatikan datotzenak, bat, oietetekan bi markatu, en horrekin lotuta, bat, gastu oso handi egitzea, eh, energiarean bideratuta, zure diru iturriekin alderatuta, ez ba, oso handia izatea eta beste bada aurkakoa, gastu oso txikia izatea. hori pobrezia energetikoa edo diskutuko pobrezia energetikoa esaten saio. azken finean, finian edo ikutuan geratzen delako, ez, batzuetan Agian izan daiteke, ba etxe pasibo bat izate eta oso kontsumo txikia izatea, baina tamalez gehihentan izaten da jendeak ez duelako dirurik ere argindarretan gaztatzeko, beraz ez dute energia ez dute bero gaioa pizten, ez dute janaria agian berotu ere egiten eta horrek sortzen duen gastu txikia ba geratzen da ez duelako Atentzioa ditzen. itzen. Gero beste adierazle datako bat hirugarrena da etxea temperatura egokian mantendu ezinagail izatea eta horretaz gutako askok E, ondoak egu, azkego zertan etean ezagian pasatzea <risa> esagian gustetu duguz gaudela pobrez energetikoan baina gero kostatzen zaigu etxea temperatura egoki batean mantentzea eta gero atzerapenak fakturan ere izatea bada adieraz leen nagusi edo ofizial horietako bat beraz horien arteko naske eta eta naste borraste bat egiten da estatistikak kalkulatzeakoan egia da eta memo interesgarria da Gipuzkoako Foru Aldundiak pobrez energetikoaren bera duela eta hortikan bai badabiltzela tartean baino Gipuzkoan mailako datuak eta estatistikak lortzen Eta horreik ikusten daba, euneko zazpi eta euneko amabost artean izaten dela gehienetan en poberatzen energetikoan dauden, edo adierazle hori eta bat gutxienez betetzen duten pertsonak. Beraz, euneko zazpi, euneko amar, bederatzi amabost, buelta hortan euneko gehiere izan daiteke segun eta zein adierazle erabiltzen den. Baina labur-labur esan daba, amaretik bat behintzat da. Eta bada soferitzen duten egoera. Eta behar bada, bustetik bat, eberar bada, baik, egin ez, egin ez, margen horretan ez, hori eskoda Mai, mai. eta gero eh, beste, oza, beste indikadore batzuk badaude, ez bakarrik eh, ez ziren behatoki maian eta gila da, gipuzko gipuzko kasua oso ahorraratuta da da, eta sorriuntzeko gauza da, bada e, baina dibidez baditu beste etxosten batzuk, e, estatu maian, karitas, espainola, gipidez, argitaratzen ditunak, eta nola, baki guntzen, zenola, nolako eraginadakan, errenta maia E, baitare, gero pobrezia energetikoa horregatik esaten dugu, pobrezia, pobrezia da, eta orduan e, karitasek esaten duen ean, Espainia maian e, e, pobrezian sartzeko, erortzeko arriskuan dauden kolek, uh -huh. e, kolektibok eta igoin direla nabarmen horrak esaten dizu, gauzak okertzen ari direla, bai. orduan, e, eta hori Gertatzen ari da e, Gipuzkun eta beste e, e, euskure euskal herrin eta leku gu, guztietan. Agian proposio ez desberdinetan eta, eta bar, baino gertatzen ari da. Baina hori ere garrantzitsua da ez, bakarrik nola gauden baizik eta ze joera dut gau, ez? Bai. Okerrera edo bera guazen. Bai. Gara? Bai. Bai, azkenengo mabila betetan biurtetan okarrera guaz. Uh -huh. Naharmen ja, illa da, bos, era izan dula, ba, bueno, higoera, eta, bueno, pues era guiña un día islandola, va bueno, precios en hor daukagun egora paino, bueno, beste beste adierazle asko, que no labait, pa ba, gausak eta hola, va, ba, asko entzat esango bai, guri baita ere, pues argindar faktura, paino, orain du dezakegu. Hoi. Bai, Ordun E, claro, zein da gure bizimodua, ze baldintza ditugun, zeukerak ditugun bizitzan, e, gure lan baldintzak, eta bar, hortan zenolako gaur erapen edo atzerapenak eman ditugun, eta horrek oitaren daka eragina horrekatik esaten genuenean, hasi eren, ez da? Honean ba, atzetik handagona, askotan eta gorgue izen genukan bilera bat, beste, ba, pobrezia, energetikoaren inguruan, beste eragilaskoekin eta batek esaten zuen moduan jo, guria askotan izaten da tiritak ipintzeanena, ez dakigu beste zerbait egin, oza oso konstiente egea oso, oso zaila dalazta, baino, bueno, bintzat Ba tego zerbait saiatzen ari gara eta hola eta bueno, horreken no. bide hortan baitare, bueno, gure eraldatzen aldatzen dugu baita ere beste goiz batzuk. Ha, ba lare hasi genait horrek esatezuena, egiturazko arazo bat balin bada, mm -hmm. konponzesta rexa. da, egiturazioa o sea, konpondo ba, bezu, ez? Eta ez erakile bakar batena. <risa> Osea, guri gu hemen gaude, oraintxe bertan, baino honi nola nolabait erantzun potolo bat emateko beharko genizke, pues segian souraezki ba hoixe. Ba, Jaurlaritzako segurazki departamento ja. guztik, ez dakit zer eh <risa> Unian baita komentatzen zen, ez daki zerba ehunda masei mila txebiitze eh, euska, euskala ederkidogon, eh, uh -huh. eh, eh, dituzte bueno, ziurta egen energetiko mailan edo kalifikazio energetiko mailan daude letra eh, txnetan ehuneko laurogeita sei bat uste direlahau. Uneneko laro egitaseia, dakate, ba, ba, etxetresnekin bezala, A, B, C, D, D, F, G, pues daude FG F, G. Laro egitaseia. Ja, horrek, esaten digu, bueno, zer egin dezakegu, askotan esaten gu, bueno, guazen gehiago eraikitzea, guazen hobetzea daukaguna hura seren lursaimeien eta olabitarrenik mugatua gaude nere ustez. E, diruak ba, dirua baldin badago zer eingo dugu. Azpiegitura edo berritu, hobetu, mm, bueno, eta hor badago politika. Izeko eta bueno, saldarikatzeko eta horra eta oni gainera. Europar batasunak poor proiektuak marcha, bueno, nik aurkeztutu dut e berria balitu zala, baina ez da berria ez ez da inundik inora berria, baina ala ere ko, kontatu berdugu zer den edo e, bueno, nola sortzen den idea nik oso idea orokorra daukat baina ez dakit oso zuzena den e, kontatu guzu haitor, e, supongu e, kontatu berduzula puer, puer izaneko proiektu hau E, bai, bueno, nik kontatu dezaketan ikere, bai, bera, egon, bai, zen baina lehen kontu abekin, baina bai, e, Powerpur da, Europar Batasunak asunak bultatutako atxio gehi-hogei deialdiaren barruko proiektuetako bat, beste asko ere badaude, pobreza energetiko lan dutenak ere bai, e, baina kasu honetan pobreza energetiko inguruko proiektua da, ikuspegi kolektibo edo komunitario horrekin eltzen dionez, ba, nolabait komunitate energetikon ikuspegi hori txertatuz. Goi neroen baduela bi urte baino gehiago, En, lehenago ere nolabait gai hau lantzen ari ziren, goeien erren en, gara hortan zauden pertsonak eta pobreza energetikoa ere ieltzeko, ba ikusi izuten ez, behin direzgarri dela, agian proietu eropar batek lagundu dezakela hortan, proietu eroparrak baliabidea jartzen ditulako en, eragilen eskura, bakai konkretuatzuk lantzeko, eta hori egi aukera hori. Beraz, proietu eropar bada, beste Zortzi beste Zazpia herrialdetan Europak beste Zazpia herrialdetan Estatutan ere martxan dagoena, hmm. beste amairu eragierekin batera gabiltza, gu hemen Estatu mailako nolabait koordinatzaile gara, e, Portugalen Koperniko, beste kooperatiba energetikoa tereba badabil eta beste lako eragileak diratzartean. E, eta porritu honen elburua, eta nolabait eslogan edo izan burua da porrezia energetikoan daudenak e, nekimen kolektuben bidez ahalduntzea. Eta horregatik handa nolait pobreza energetikoaren eta komunitate energetikoen loturari ez. Komun, en, ekimen kolektiboen bidez, en, bilatzen delako ba, en, pobreza energetikoen dauden hoiek en, alduntzea, eta berean eta hori ere goi energetik asko interesatzen eguna da, komunitate energetikoak nola heldu pobreza energetikoari. Nolait bi aldeetako hori ez batetik handa komunitate energetikoak nola heldu pobreza energi, eta pobreza energetikoari ere en, nola heldu edo aldundu ikuspegi kolektibotik. Gero funtsian, eh, naimeste hitzen ondoren eta zerdan den <laughs> proiektua, ba, orain arte egin duguna batez ere izan da formakuntzak ematea, pertsona ezberdina izan profesionalei edo izan voluntarioki parte hartzen duten pertsona eguk bidelagun ditu diegu, eh, en efizientzia energetikoaren inguruko formakuntza, argindar fakturaren ingurukoa ekimen kolektibuen, alegia komunitate energetikoen, eta baita ere, finantzaketaren ikuspeak egitik ama, crowdfunding bezalako, crowdfunding bezalako plataformen inguruan, Eta baita ere, ba, energetikoa bera horren inguruko, eh, nazalpen formakuntza batzuk, ba, bat jendea formatzeko, jendeari tresna batzuk emateko gai hau ulertzen hasteko besteri bad ez badare, ez. Horrerare ikusi dugu, zeman lan dagoen, oinar eskolan hori zenbat dagoen egiteko, eh, honek gorerrazi dugu ze, ezaguna den gizarte mailan pobrezia energetikoaren gaia eta hori beraz horretarako ere bultzada osona izan da. Oso eta hori, ba, udalangileei, enpresetako langileei, eh, en, jubilatuta dauden adineko edo da demoralibrean zerbait egine duten gazteei, ema ba, forma kontza horiek, eh? en, ematen egon gara, gero horren elburua delako pertsona horiek haien inguruko ilagundu izatea. Ba, pobreza energetikoan dauden nahi, batez ere, ikuspegi horretan zentratuta ez, haiei bakarrikan zoiek, baina nolabait, zaurgarrienak edo, gehien, edo behar gehiena, hasiera batean bintzat duten pertsona horiek laguntzeko, Zertan, ba, etxeko energiaren egoera hobetzen, ez? En eurri handi batean, gohin errorain arte egiten egon dena en, egiten, alegia, aholkularitza xinplea, fakturaren inguruko aholkularitza, faktura eta zer egiten nazi, eskero, saio bakarra litzateke nahikoa, zenbat hobetu daiteken fakture eta zer aztakaria egoten diren askotan fakturetan. Horretan, besteak beste, e, baina gure etxeko energiaren, egoeraren eta efizientziaren inguruan ere bai, ba, eskero, nola hobetu daiteken, gure etxe ez egoera egoera, energiakonsumoari dagokionez alde batetikan en, ekonomikokin gaztua txikiagoa izan dadin, baina besta alde osasunaren eta ongizatearen ikuspegitik ere nolaet konfort edo ongizate hori hobe izan dadin. Ze horre ere pobresa energetikoa eta zitza egiten asterakoan en, dituen loturak mila kadira, osasun fizikoarekin, osasun mentalarekin, en, estigma, arazo, soziala horrek sortu dezaken, eragin ondorioak aurretan adinekoetan edo zen pertsunatan, eta beste arazoak ez, eta gero sartzen dira baita ere ba, administrazioan, burokrazia, pertsona batek, e, argindar faktura ordaindu ezin duen ean, ziurrenik alkilerra ere, alokairua ezin godu ordaindu, janari ergen arazoak izan ditzake, uh -huh. agin erropa erosteko, eskolarako, eta beste mila arazo beraz. Hori, baina kasu enten zentratzen gara, bakudak gehiendakigun hortan alegia energiaren, arrola horretan. inguruan diruari buruzitek egiten badugu eta nahi, nahi ez itzegin behar da e, Europar jarriko du dirua proiektu honetan, mm -hmm. baina bain, du ere bai, e, bueno, finantzak eta alternatiboa, edo fegin finantzakimen alternatiboa sustatu nahi dituela, ez? Mm -hmm. um, zertagun gauzatzen da e, ez, ez, dut oso doa, ez dut oso argi ikusten zer mm -hmm. nondekin horaduan kontua eta ez dakit errexadana azaltzen. Hmm. Bueno, eh, gozada, proiektu barron pixkate egiten den plandeamentua, eh, eta ere kontutan eukita Europan zehar errealdez berdinen errealitatea. Eta zen holako eh, gaitasuna edo oitura dauden adibidez, holako eh, ekimenak nolai finantziatzeko eta administrazio publiko beratik. Eh, claro, eh, maio hartan adibidez eh, Euskal Herreko egoera, E, oso ona da, oso privilegiatua da. Zeren, e, bere aurrakontuatatik bideratzen dan diruko purua, oso ma, esan dezakegu beste realdeekin eta hola, deratzen dugunean, niko altua dela. E, horregatik aipatzen nule nago asistenzialismo hortatikan, bazken mm. finan, begira, hor, keraatzen zaigula. Beste realdeetan segertatzen dan, ez dago gola inbeste balia bidirek. Ordun Hordun, esan behar dute, nola de montre, gure artean, bilatuko dugu laguntzadoragatik planteatzen diren eta Anglosahoi diren herrialdetan batibat eta ekialdekok eta hola planteatzen diren beste formula batzuk e, aitorrek aipatzen zuna, ezta? Crowdfunding edo finantza kolektiboak, pixka te, uh -huh. bueno, ba, kolektibos berdinetatik, ba, eskatzen danian, bus, gure artean... E, errazago izaten da, edo irudikatzean momento batean, ba, musika talde batek, astapenetan daola, eta eskatzen dola dirua doainik, ba, diska bat ateratzeko, ez da? Ba, pentsa hori, ba, zaugarri egoeretan dauden pertsonei laguntzeko. Oza, gure realitatean irudituko zitzaiguke hortarako dago gobernoa, ez da? No, bera nahi ere, arrealdea anglosai joiek tradizia daukate horrelako gauzeta, ez? Hori da, eta mediterranean ja. gaudenak eta hola ez daukagu hori. Ja. Zeren gure, ba, bez familiarra eta gure sare sozialak eta bar, ez, ez duiterreta holako, maztodon, gobea. <risa> e, e, ba, bueno, menola baita, e, bueno, estuagoak dira, senduagoak dira, eta hori, nabarmentzen da pila bat. Aratagori, e, e, balinbagoaz, e, baitari pa etu den ditzazkegu, beste formulasko egitegu lotzen dugu gehiago, ba, energia komunitateen konzeptuarekin, esatia. Ja, pertsona hauek daude komunitate baten txertatuta, bale? E, Ordo, energi komunitatea ba sortzen baldin bada, esatia batearako zestuan, e, hernanin, betarin, eta bar, e, asunta izango da, nola txertatzen ditugu pertsona hauek, beste edozein pertsona bat besela, mm -hmm. bai? Gure bizilagunak direlako. Bai? eta ez daude gure komunitatetik kanpo. Eta orduan komunitate horrek e, jorratu ditzazke e, finantza aldetikan babaitare tresna ezberdinak. Horrakatik adibidez gure kasutikan gu ditugu kooperatibak energia komunitate biurtzeko garaian, zergatik kooperatibak dituztelako lako, tresna asko, finanzia maian, nolabait, ba, e, kooperatibisten artean, bazkide bezala, bakarpenak egiteko garaian, baitare bilatzen kanpoko finanziazioa, eta barbaino, e, mutualismo ikuspuntutik baita ere, eratu dituzkete haien arau propioak, nola bait, ba, elkarri laguntzen mateko. Orduan, ba, bueno, e, eta lortatikan ikusten dugu baitare, pues, mm, egin ditzazkegula gauzak, askotan terasna bai ditugu eta faltaz egun nola bait, ba, bueno, ba, beste modu batian egitearena. eta Hortikan, gehiago, azpimarratu nahi dugu, et, <coughs> eta baitara probaitsatzea, hor, nola bait, eta horra zertzen ari gara, ba, baitare e, egun deitzen den, edo banka ektikoarekin, e, beste bankan motas berdinekin ba bueno tresnak jorratu ditezken baitare eh? ba energia komunitate hauetatik ba bait, bideratzeko ba norbait ba palia bidek, e, gauzako betzeko zure komunitatean ez komunitate virtual e, urruneko baizik eta zure auzokoan zure herrian egutzen garela danok eta badakigu zein e, egon daitekeen okay. norbait arazo gehiago tan mm, ez dut buka tonai e, datu praktikoak eman gabe ez zuek formakuntza ematen jarraitzen duzu bidelagun ez bidelagun diren horiek Bai, ben, proiektuan justu e, berez bukatu dira formakuntza zaioak, naiz eta datorren urte hasieran baten bate edo beste ziurrenik emango dugu, beraz bai, au, oraindik an aukerarik egongo da. Beraz, e, zuekin kontaktuan jarri nahi duenak, ba, bueno, goierrreko goierr.eus, eh, weborria mm -hmm. bitartez eh, bai. egongo da aukera eta, bueno, hori aipatzen nahi nuen, eh, es. Horrizen <laughs> buruan neukana, ez? Bai, azpimarratu nahi nuke E, Powerpur, bere izen ingeleseko ingitzen hauekin, ezken finean, ba, izen, ba, Europa Konsortzioanen barrun gaudenen artian, e, guretzako izan dela, izaten ari dela itzakia, e, horre pausun edabait, e, barruan beste programa bat daukagula eta izendatuta goiener soziala. Orduan, momentu enten, albiditzen diguna, izaten da ari da, Ba, zen olako tresnak jorratuko ditugun itorko izunean. Goienerren pobrezia energetikoarekin lotuta dauden gaiak ez dira amaitzen proiektu europearrekin. Ba, ezeketa izan da, bultza da emateko. Gordun, ba, bueno, aurrera errazago izango da, ba, ikusteaz eta, bueno, aurkitzea. Goiener soziala bean mm -hmm. azken bieen besteak beste, ba, kentzeko, nolabait estigma hori, pobreziarena, naiz eta jakin hartzetikan zer dagoen, Baino esaten dugu, bueno, goiener soziala da, bai beti danik baino gehiago, sozialago, izan da dile. Eta horto enbarren, beha, segure eski, baiz hartuko direla, segure eski ba, bueno, ba, formakuntza gehiago, eta horri forma emango jogu urrengo bi mila ogeita iruko bukaer alde edo... Uh -huh. Ba, herri da, eta et, horri gehitzeko beste erigabe, esan duzen moduan, powerpurrekin ez da labukatzen, baizik eta hemen, hemen ikasi egiten dela, eta ez dela horren araberako abakerrekan, baizik eta bueno, gaiaren lanketa egina iduen horrok, las haies koho desa que la goinerra proposamenak egitera eta ber ez proiektu ez aparte ere itzaldiakera ematen ditugulako duela urte askotatikar argindar fakturaren inguruan hori pobrezia energetikoa da eta ez da <laughs> baina horrelako gauzen inguruan eta orain gero eta gairego gehiago pobrezia energetikoaren inguruan ere bai beste gaiekin lotuta beraz aukera hori hor dagoela eta horreta ez hitze eingo dugu horrerantzean programa honetan ere bai e, pentsatzen dut eta eta badago mm -hmm. Zergatik, hit egini buruz du. Mm -hmm. Aitor Rosa Rizanen eta Santiotxoua hereri bede eskerrik asko gurekin izateagatik, Goienreko goienerrekin dugun koboraozio hau bertpistegatik eta nahi arte. Ri esker